familën e ti, shokët, dhe të gjithë ata që ndekin këtë rrugë deri në ditë në fundë të kësaj bote. Shikua e stëndëruar, blëzër dhe motra, të gjithë ju që ponë ndecni për mes e kraneve të juaja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lësalanë më madnuar që të i bënë të bime tona të bekuara, të dobeshme për neve dhe gjithashtu, lësalanë më madnuar që të në i falë më katë tona dhe të në ruan nga gjithë dhe keqët.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 Në vërgjimësi të ndonë që duke prezentuar një informat të gabuar për finë, të prezentojnë një të nkua dhe një imajhë jotë mirë për islamin. Dhe në në tjetër, dëshëm që njerëzit më sëllumë në udhkrysh të pa orientuar, që njerëzit me të vërtet të informohen, të orientohen, pas taj u mbetit atyre a do të përzjedhin këtë orientima pat, kjo që është e tjetër. Djetarët, dhe tarat xhallarët kanë kët obligim që njerëzit i informojnë drejt, t'u asiejnë çështën e fesë. Dhe gjithmonë të rinë të gatshëm dhe në prit atyre që mundohen të përhapin ato që nuk i takon fesë. Dhe kështu ka vepruar vazhdimisht xhallarët dhe kanë punuar në këtë drejtim. Dhe duhet të vazhdojnë edhe më tepër dhe më, më guximshëm në këtë drejtim. njërin e këshin zënë më herët, në kore të herëshme, se, po të rilante hadithë, në amërt të pejgamberi sërë Allahu A.S. po të rilante hadithë në amërtë Muhamedi sërë Allahu A.S. dhe e këshin zënë, kishte shpifur zë të jedin së so hadithë, kër e kanë zënë,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 jë ja ishu lëha el-gjahabida. Tha jetojnë për këtë pun njerëzit e mdhaj. Njerëzit e autorizuar, të shkulluar, të thyrër, që të flasë në amër të fesë, nuk kanë të jetër pun, ata për këtë jetojnë. Që të ruajnë fin të pasër, të ruajnë që mësë flëtë, mësë të përzijet në këtë mejdan, ajë që nuk i të kanë. Përëndaj, jemi të interesuar që aja që në amër të islamit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 terrorizmin te ata nuk thratë këto gjëra islami. Mirpo, një yarı të pa informuar dhe nuk kanë çastë të dinë nga kënde të ndryshme çka thot feja në vështrinë e terrm informativ. Prandaj, për këtë arsye dëshuojmë që të prezantojmë çka thot feja. Çka thot feja për kët ose për atë. Edhe pse kët parathënie dhe këtyrë e kanë bërë edhe në emisionin par, e parë, por paschimi në hapat e parë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 A ne mësuam se theja për shadetin për thonë të shumë më tepër se që në ndërsa kemi ditur. Mirë, sëtë kam përzjedhur të flasë për një tem që mendoj që është një vazhdimësi e asaj që kam foljë në të kaluarën. Shikurës në ruar, imi duke foljë për fenë, imi duke foljë për islamin, e ka njështë të qarë se qka është feja?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 që duhet të përgjithim i sonëtë. A është theja, si kur musafiri? Për shambë, kur një musafir vjen të ti, në shtëpin të ndërë, ti e respektën me atë që ke mundësi. Ti atë njëri mundohështë që ta pritësh si kur është mësë mire. E vendohës në karriken më të mirë, të bukurë,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 shtrojën dhe tepin që e ke lënë atje në kuzhinë nuk duam e pa më kështu. Dhe gjithashtu të pastaj ngjyrat e mureve nuk po pëlqej, nuk duam e pa më kështu. Si e pratet këtë kërkesë musafirët? Normale? Përfasuar. Thuaj fal unë unë unë unë unë transpektova por respekti im nuk nuk kupton që ti duash të përzihesh deri në këtë masë të tepin time. Kjo sija ime tek fundit, shtëpia ime ti mund të më vizitosh sa herë të duash, por fal nuk mund të lejoj në ty që ti të përzihesh mua deri në këtë mos. A thua kështu? Po a është normale kjo? Po është normale. Mirë. Kur vjen feja dhe na thot se kjo është ndaluar, ja nuk bën kështu me hunger book. Ja nuk bën kështu me najt. S'bën kët me hunger, kjo është ndaluar, nuk bën kështu me punu, nuk bën kështu me sill e qofë se ne fin e konsilorim si musafer, kërë respekt të të merë fund, të imin falë, po, po të respektoj, përsi fejë, si islam, po, jo të në përzirë të i mudinë këtë masë. Andaj them se feja, kur fletë për vetë në vetë, thëtë, o ju dashamirë të fejës, islami nuk është musaferi shtë pijave të ju vaja, që ju i a rezervani këti musafiri vendin, ku ju vëju përshtatët,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 e këna bu njëtë me bu në filon në restorane, e këna bu njëtë me dhirë që të do akreba, bura, gra bash me i bu, ta shqa me bu pal, kal, s'vjekush, Allah do të me bu kapak, a bun, a kje vit, a hitës e kje vit. Këtu është, këtu është krejtë, këjtë krejt thellë bëjtë imës. Islami thot për vetin e ti, se duhet të pyëtën në gjithë dhe qështje.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 Pëtnë Allahun xhallahu ala. Çka më bëu zonë kët rast? Kan më ngu. Ku shiko më smire? Shekoi Islamin çka thot për Islamin? Ço thot feja për fe? Ço thot? Thot, pëtnë për gjithçka. Ma di kur dim bin më spaitem. Jam më spaitem atë ndoja kur bie jore për gjake, për jo jo këtë gjë sësi. Por edhe për dopun më thjeshta. Për të sapun më thjeshta. Dhe jo vetëm që këthenë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 të tash këta tash dugoja tiush haxhi dugoja skanbo me vetë apo skanbo me vetë ja kanboim me vetë çon ata çin doin me çira do se kjo është punë private e jamja do se haxhi është punë private e jamja kush i ndon këto dyja sëkakop tufën feja nuk thot kështu feja të përzihet gjithku po po gjithku ndërpërziet feja gjithku skallzon çka do të më bëj ka sa vjen nga gjithdijshmi, nga ai që din çdo gjë, nga ai vije. Prandaj ai që ka thon la ilaha illa allah, ma oto kushet që kemi të sik, reflektimi praktik i kuptimit e titi, fjol, po stani, musafer, e islamin, të kësaj fjale është çka që po flasim ne sot. Ne ju kërkoj stom mi, musafir, ua respektoj Islamin, sa ardhët thirrë zonën, u nënolan në vend edhe ti respekton, ose vërtet donësh vëm, po kjo se respekt, jo në çmim.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 të i të nreqëm gomen, pas të e këthejmë apet në rezervë. Në kërë islami kështot. Në ka ndodhë një vdekje, në shpërthy goma. Po, në ka dekë në antarë i familjës, e marëm islamin. Si të përfundojmë të pamën, apet në e këthejmë në rezervë. Atjet, nuk e vesëm, të i të në des antarë i arshëm i familjës. A është ki islami? Jo, vallat. Jo. Shua i be lehi salam. Shua i Po haram e keni me me vjedhin peshora, ta vjedhin peshore. Don kur matnin kur matnin nuk matnin drejt. Ai moshtrir i lub ke 2 kg, ata 1 kg etaj grami ja aprin, 2 grami vjednet. Ky kaçi ne meta e popull te shaibit, perr shirku qe e kishin. Ta i tha la tunqas, la la tunqos mikjal. Mos gabanin me vjed, mos mos qiti naks. Po se vjedni peshoran ata u çudit at çikakolin e peshorja me xhamin allahu ti po na dhirin xhamin në rregull po të kuptojm vim në xhami vim në xhami punë jona ma edhe edhe edhe edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe në pazar po na pazihish i than es salatuke a namazët t'amuruke po tur nam po dunsan çhatnan dalësh për aq çfarë do të bëjmë ne me pasurinë ton se kupton kët shaibiu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 Kretë veç një ignorante, thotë, që nuk e një islamin, sikur se thënë të një ignoranti maherëshëm se islamin nuk mundet me zjedh problemin e rrimës. I themi ti që se kuptan islamin është problemi joti, por islamin e regulan edhe kekun. Po, edhe rrimën e regulan, edhe ujn e regulan, kajtë në regulan, veç duhet me vetë. Duhet me vetë edhe kur të veçë, profesorin duhet të ashtë mullë në dygut edhe mengu ajtë mësën pas taj, qysh mundë me pas rrimë 24 orë, edhe u 24 orë, edhe mësë me pas probleme edhe, po islamin e mësën, po. Ne kemi përgjitë të gachmi për këtë punë. Këse përshpun kërë islami, me në regullu problemet e jetës. Andaj feja thot për vetë në vetë, se unë nuk jam musafer, e asë nuk jam rezervë, jo, por unë jam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 Me qëfar dileme të nduan që njerëzit të zbrapsim nga dinë Allah, nga feja Allah, me qëfar dileme? Gjenin nga të këtilët e takoj Selman el-Farisijun. Selman el-Farisiju ishte gjenin nga shokët e dinë të pejgamberi sësërëm dhe i tha kështot. I tha, këtë pejgamberi ju, në gjithë shka po përzi, sladë gëmë po përzi, A, po i thotë, që është me bo këtoa, që është toa? Dënë të disit ta irritante, me një fjallë, ku e keni kënarin, që është përleni me u përzive një dhe që është të kënjiri? Por selmani nuk është i kompleksuar me islam, po Allah s'di, mire ki pëmdo këtë, jo, vëllë e shte i bindur, se, qëfar tendenci kështë të kënjiri? I tha, jo, nuk e, këtë që ti po përmenë, kështë o kurgja, me të ka, me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 Po në rastën e rozës të ndamës, ne mësoni si mundo, më edhe në raste të vdekjes ne mësoni si me më vdek, është një pjesë e vdekur, po në rastën e gëzimit ne mësoni si me më u gzu, gjithaqë në mësën islami. Andaj duhe që musliman islamit. Andaj duhet qe muslimani shoh ta kupton islamin, nga se Allahu i mënduar kështu e ka prezantuar islamin në Kur'an, edhe kështu e ka prezantuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikojë të ndrua. Çka thot feja për fejën?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 Theja nuk tha se duhet t'jemi mësliman veç në gjuma. Theja nuk tha se duhet t'jemi mësliman veç kërshkën në haqë. Jo, jo. Theja tha se duhet t'jemi mësliman në gjda aspekt tjetës. Edhe në raporte me tjiret, edhe në gzime, edhe në vdike, edhe një zësen, të jemi si kurse thotë Allahu dhe thotë pejgamberi sëllallahu aleyhi oselem. Së që fëshikunë ruar, kjo është një temë, edhe vërtet e gjerë, por...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 shfaqet vazhdimisht në ekranët në e juaja. Këto përshkuputemi shkurtimisht, këthejmi pasoj pa uza ndenë ndisht një zoti gjellewala, juruajt e ju shpullet. Të martën, nga ore 20, PIS TV se dhe misionin kontaktuesë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 Emisioni kam një problem me xhën Muhammed Dermaku. Allahu zot بكل جن منكم شرعه ومن هذا. Ora 91, Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. Na dĩqni të mërkurën. për sëri në emisionin ton dhe tash me jemi në periudhën kur jemi duke pritur telefonatat nga ju deri sa atë në bëhet me die se ndokosh është duke u lemruar ne poshëzim razin që kemi një thiri në bëhet me die po kush në lemruat duke dështaj thiri aksej rada nuk pa të mundësi të ndëgjojmë së dhe qoftë vazhdojmë Vaqdojme me përgjit në tërbantjera, nuk prishpun. Uh, këtu kemi edhe një varg përgjit e shumë të që në kanë arë për mes Facebookot. Dhe unë përgjit e kombinim, do të thë dhërësat në lemronë do kush, uh, po lezoj përgjit e përgjit e përgjit e shumë të që kanë arë në, në Facebook. Uh, Thët një përgjit e kështo, uh, Falje e dy rekatëve në gjemi, ashtë vajgjib asunet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 Kus në në e mërët? Salamu alaikum. Alaikum, salamu alaqtullah. Uh, Kështëa, mojtë një bani pyqe për më gjithë? Po, urna, je drejt për drejt, urna. Uh, Kështëa, mojtë më me më mështë, uh, pjallën është në 3 të loksë dhe 7 litra. Po, e qartë, e qartë, okay. e qartë. Ok. Të... Yeah. Pyqeja ishte rrëth një hadithit për ega meri s.a.s që e trasmetër Ibni Abasi, radiallahu ta ala anhu, ku thëtë pegamerës më në fund të këtë adithi, rufi atil eqlamu o gjuffet i suhëf. Do thëtë janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletat. E pythja ishte, qëfar kuptimi ka kjo ëthënje? Pegamerës osërëm këtu nga ka lemruar se besimtarë duhet të besinit saktimin a lauta zogjel. Dhe kur flitit për lapsin dhe për fletën, flitet për lapsin që ka shkruar, atë që do të ndodhë në jetën e njerëzve. Si do qofte plëtësojmë, për kemi një telefonat e një kuadrojmë tash. Urnani, kështë në dajmë rrëtë? Salam, alejko. Alejkom, salam. Ako më të sihojë me të regu, që parë drejtë atë lina karakonatit, a kemë drejtë me nejtë, me buhë i zëmet, me buhë muhabet me të, qëka kemë drejtë paratit? Po, po në regu. Po në regu që shoft me bashkëpunëti e par, do thot se janë thar lapsat dhe janë janë ngrit lapsat dhe janë thar fletat. Këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na xharan se Allahu jallahu ala ka caktuar atë që do të, të ndodhë në këtë botë. Mir, por nuk duhet kuptuar kët se ne jemi të detyruar, jemi të imponuar të bëjmë në kuadër të kësaj. Nga se Allahu jallahu ala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 Lën vlanë e burit të respektanë, në qëse ka nëvoj edhe të i shërbenë, në qëse vjenë në shtëpe për shemë me vizitu vlanë e tijaj, kur të hinë shtëpe, mirë se këarë, aje mirë, gjitha këtu e në të lijuara. Por nuk është e lijuar që të vetëmohet me te. Nuk është e lijuar që të delë e zbuluar për ati, pashami. Nuk është e lijuar. Nuk është e lijuar për shemë që të rinë, e të busqeshin,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 Alla, alla. Po të ndërgjaj, po të ndërgjaj... Do në abuat të hëtme me lezu këronë në shqipë, o e kuptua pyytin. Mëndë se shikohet në ruvar kur në bën një pyytja përmes telefonit, të ndal një zërën e televizion nga se po shkaktojt një farloj e, do tëtë Shum zëra po na vin, po kemi problem pasor që ta kuptojmë. E ndani televizorin dhe zot e bëni pyetjen. Posa e përfundoni pyetjen, pastaj e mbyndni telefonin dhe pastaj e ngritni zënin e televizionit. Kjo është ajo që duhet ta bëjmë për për t'ju kuptuar dhjet andaj edhe për këtë të përdoshtoni disa pyetje, për pyten, për disa thirrje, për shkak se ata po presin përgjigje përmes televizionit e jo përmes telefonit e këtu ndodh një voneim andaj që mos dështojnë pyetjet dhe ta kemi më të qartë, mirë që të respektohet këtë rregull.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 Po urna, po të nëgjojnë urna. Me ndova për do sa nëm dëgjojnë diska për grot dheja që janë me nëshmi, pak dheja, do sa nëm dëgjojnë. Qusha njerë, më falë si më kërkuptuva. Me ndova për grot dheja që kanë betë me nëshmi. Po? Pak, po? jo te, me bove të takë diska, prafërsteq me më tregu. Grot... Pak e këti. Grot e veja që kanë betë me nëshmi, ja, po?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 E kemi farshta falim drekën. Çka në kuptim me këtë katër recqate farsht të drekës? Katër recqate farsht të kundis, 3 recqate të akshamit dhe katër recqate farsht të aqs. Ktu i e kemi obligim. Nëse nëse njëpe këtyn e, e, e, e nuk e falim, kemi gjëra të mëdha. Ndërsa këto namazë kanë edhe sunnete, namazë vullnetare, që i ka falë pejgamberi s.a.s.e për kët kemi një problem të madh. Sikur të ka thënë pejgamberi s.a.s.e, kush i fal 12 recqate gjatitës, Allahu i jan dorëton një shtëpi në xhenet. E këto dëmet rëqate janë këto në afinet e namazeve. Andaj ka vlerë të madhe. Por në qofë se njëri ju, për rëthanë të saktuara, nuk ka kotë mjaftushme pra në punë me i falë të gjitha sunetet, ose është në shtëpej ka Musafer, ka nga rkesë e falë vetë në farëzin. Qofë se i lenë sunetet nuk është mëkat i madhe. Por me ilonë gjithë mund kur mësë me i falë, parës uja mund të bët një dhe mëkatë. Mund të bët një që që që dhe m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 nuk mundë thimi se, në qofë se lezojmë Koranin Shqipë, ne kemi bërë hatë me Koranin. Por duhet të lezojmë Shqipë, edhe në qofë se lezojmë arabisht, duhet krasë ati arabisht të lezojmë edhe Shqipë për të kuptu ma drejtë. Por, jo që të thimi se kemi bërë hatë me. Kemi një thirje. Selamu alaikum. Urna, ju ndëgjaj. Po, ju ndëgjaj si duket, dështoi edhe zakonisht problemi i njëjë, do thotë, pritja për përgjigje përmes televizionit vonohet dhe shkak ku i vonesës së përgjigjeve atje, po ndalin telefonin. Po kimi thirrje? Selam aleikum. Aleu të shpërndahet mish i akikës. Aleu të shpërndahet mish i akikës. Po e qartë. E qartë, llojë ndëruar, çfarë të pyetje? Kemi edhe nje telefonat, po, salamu alaikum. Sërë. Jë ndëgjaj, salamu. Salamu alaikum. Aleikum, salam. Uh, Këmonë finit, në të të? Po, por, në. Uh, a është lejushe me me zlidi, se disa ho të pojnë po, disa jo? Më falë edhe njerë se nuk e kuptu ma pytin, a është lejushe me zlidi? Me... A është... Aha, aha, aha, pa, pa, pa për me vludin pykje, pa, pa, pa, pa. Në regull, në regull, se ga njere zëni nuk, nuk përve një qartë edhe më aboni alla ndërshat që edhe s'pa muna me, me e, e kuptu që farë përthot, por në hamna, po a rjet, po a rria qëllime. Uh, kemi mbi të tëkë hatë mja Shqipë. Thash, kemi se va për me lezu Shqipë, por jo nuk është aje hatë me që e ki sikur se va për me lezu Arabeshtë.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 dhe jeket e hadith Muhammed sallallahu alaihi wasallam that ditë në gjykimet kur Allahu të më jap leje ti në xhennet, dashnëri i parë që ka më në xhennat është, është Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Njeri i parë që ka më në xhennat është Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pasti umeti i tij. Allahu na vë pëthyne. Fath pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke dashur më në xhenatunë, një grua, një grua pothuajse do më i paramëje. Shikao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 Mbi vallaik kush e e, e ka lënë kës provë me falënderim te Allahu te xhel e me sabër e me durim si duhet e ruan dërn e vet e ruan fytyrën e vet e kujdes për fëmijët e saj vallaik ta din se vet xheneti është pallimi i saj vet xheneti për të të çështje problemin nuk mund të pas krajt duniën mjafton nuk mund të shpagu vet Allahu din më e paguat du rro që duhet në çës se bën sabër e ruan dërin dhe jo do të kanë fëmijët e saj sikurse duhet ngjë kësh bara më dha Pas punësi e madhe, sakrificë e madhe. Andër për këtë xhirja dallallahu xhelle wala, do të tash përmend me kët, shpëlim kaq të madh. Kemi një thirrje. Selam aleikum. 15 jull, fal. Selam e kem. E po ta në pyet hoje. Kur na, kur na vla po të ndjej. E kemi turne tu në shtëpi trete në fillim, edhe din që Kemit dhe gjuhë që është shumë mirë me tre kurban në temel, kur të fillon shpia, e po atë qekë dhe bërbit, i pyth që është dohë ma konkret për hipë. Po, Vullam, shum, shumë me qartë, shumë me qartë. Tëtër, alaikum, selam, alaikum, selamat, Allah. Kemi mbetur të pythja a lejot të shpëndatë mishë i akikës. Po, lejot, akika është një kurban që therët si shend falenderimi ndaj Allahot përfmi që Allahot i ka falë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 kjo pite sërher po bëhet dhe dihet do të thotë edhe çndrimi që e kemi thënë vazhdimisht dhe nuk po them se është përsërit nga i njëjti thes larg asaj por si duket njerëzit kanë një lloj hezitimi dhe kanë një lloj do po të them hamendjen këdretim dikush sot bën dikush sot nuk bën çka thot fea për me vlijdin kjo është temi ideale që mund të flasim por për këtë çështje në, Leola, në radhës, me linën e Allah xh xh le ola në emisionin e Radhas për më gjithë do të them se fea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 as shok të ti që e ka ndash mas shumë ti, dhe shumë ma shumë se na, nuk kam bërë me vlët. Dhe ni nuk duhet që të bëjmë dhe qëka që ata se kam bërë. Duhet që neve të nga mjaftan nga feja, aja që u kam mjaftuar edhe atyre. Kemi një thire, selamu alaikum. Aleikum, selam. Dhe isha me bëha një përkjëtje, prej që si kam qene vogël, janë falë, po e kom bëha një pauzë bë, gjëz vite. Po, për shkak se kam pas probleme shëndetsore. Asniherë nuk kam qene pasër për namazë. Se i kam pasë 4 intervenime, ma të ndejë është jo më shëru edhe e fali namazën. Qysh mundan mi kompenzutash? Po e qartë. Namazë natë i kompenzoj zakonisht. Po, shumë e qartë, e qartë, e qartë. Të tërpytja kini? Jo. Selam, selam aleikum. Aleikum salam. Aleikum salam. Aleikum salam.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 dhe pas taj, përshamull, e lymë keren me gjak të kurbanit, apo lymë balin e thmis me rrujt pejtë këshieve, gjitha këtojnë haram të në luara. Nuk duhet kësumë përdo gjakoj kurbanit. Por në qovë se njëri ka prej, ka botë temel, tash, doan me i gostit, puntort, me një mish, ose me kurban, musafir doan me i gostit, jo përshka këtë temelit, atër kjo është e lejuar, por në qovë se besanë, Se thëria kurbanit dhe dhërdhja e gjakut në themel apo futja kokës u kurbonin në themel eksumerad, i haruan shpinë kjo shirk. Kjo është veprë ndaluar dhe e shëmtuar besuthni nuk ka të bëjë me fen. Andaj e therr kurbanin në zadan, me ia shpandom mishin fukareve ose me i ushqy puntorët, po, por jo me pas lidhja me shpinë, por jo me pas lidhja me themel. Kjo është çndrimi i fes lidhje me këtë çështje që në e bëri pytje shikuasi ma heret. Pytja të fërnata e fundit dhe ishte dhe tëtë për kompezimin e namazëve që kanë kaluar. Ne edhe ashtore së të kemi kaluar edhe na kohen e limituar për këtë pauzë, për këtë piesë, ndaj këtu për e bëm një shkputje të shkurtër dhe një këthemi pas pauzës me lene allatë të mërnuar që të përrigjime edhe në këtë pytje, por edhe në pytje shumë të që ne kanë arë për faqës tonë në Facebook. Andaj pas kësaj pauze, shikua në ruar... Shikua estit mund të jenë pjesmarës në emisionin tonë, duke nashkruar pyytjet dhe problematikat e tyre në adresën tonë elektronike, pyytje e qësë i viskësë për ikon. Mos lejoni që t'i ungull fasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që burojnë nga Kurani dhe Suneti Pegamberit Alehi Selam. Në ndishtë një që do të martë, nga orë njëzet, në PIS TV Kiameti është afer Një emision që shpjegon holësisht shenjat e kiametit Vjen të shtunën nga orë njëzet e një Me hojgj Ismail Bardoshi Ka njerët të të të dyshojnë bëjë fakt një rinjalljes Dhe shtrojnë pëjëtje bëjë argumentet e rinjalljes Kur shenë argumentet e rinjalljes? Shenjat që kanë dodhur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 Qelsat e mirësis, një emision që vjen që do të hënë nga ora në të mbëdhjet. Në këtë seri emisiones, Hoj Gjenez Goga do të trajtoj qelsin e lumëturis, durimit, dituris, sinceritetit e shumë të tjera, në përmjet të cilave një riu do të ndërton të një jetë të vërtet. Pozita e sinceritetit Mos haronit, në ndyçni që të të hën, ora 90, me hojgjë e nëzgoga, në emisionin Qelsat e Mirësis, në PIS TV. Rruga drejt Allahot Një emision që në dzjerë në pa elementet e rruga së vërtet drejt realizimit të urdrave të zotit, Një rrug në për të cilën kaluan karavanet të shumëta të njerëzve punëtorë, punaj të cilve ishte besimi pasë të rrë dhe pra e mirë. Për të arritur sukses në të rrug, nevojiten pa isje të duhura, të cilat të do t'i kuptoni gjatë emisionit rruga drejt Allahut, me Jahja Binaj dhe Hojj Enis Rama. në ndiqni që do të shtun ora njëzet në PIS TV. Të mërkurën në broma në PIS TV mund të ndiqni. Ora nëntë mbëdjet emisioni në kërkim të adhurimit me hojgjen e njës rama. Allahu aza u gjel nuk ka nevoj për neve. Ai, nuk ka nevoj për falërimin tonë. Ora njëzet Emisioni ka një problem me xhën Muhammed Dermaku. Allahu zot likull janna minkum shir'atan wamin hada Ora 21 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. Na ndihni të mërkurrën këmë rahmë të Allah, shikohet në ruar, u rëkthimë përsëri edhe në pjesën e tredet të fundit të emisionit tonë për sonte, dhe në pjesën e kaluar, patëm inkuadrim të shumë telefonatave, fatke të sërë disa përtyrë edhe dështuan, kështë të të tjerë që pa dushim nuk mund të pritin dhe resa dikosh përfëndon të pyqen, dhe pyten, më duhet gjithashtu që ta bëj këtë vrejtje, do të të të të të të të të t Po në dykush nga thërat, ta bënë pytjen më shpejt, por edhe duke mos prit, ta në gjënë televizion. Nga se vonuat, dyrësa të shkojnë në televizion, e duke vonuat në këtë prit, edhe po këpudet lidhja, por edhe po këpudet mundësia që dykush të thërat. Andaj. E kemi edhe një telefonat. Dhe ishta një pytje me ban. Por, na? Ashtë hara me krononë në Afganistan. Po, po, qëtër pytje? Selam e reken. Aleikum selam. E kemi mbejt e kemi edhe një thyrje? Salamu alikum, po të dëgjaj, Allah, falj. A është gjëna i është më të të tërbonit? Një omrë qanin? Po qart, si dikoshtë, një vërë, se e, e qartë? Qart, qart, qart. Po e qartë? Po e qartë? Po e qartë? Po e qartë? Po e qartë? Po e qartë? Po e qartë? Po e qartë?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 se mundja ndëj është darës që të falesh, është darës që të falesh, por pasi që e ke braktisë të mund nga pa dia, tash duhet të logaritësht atë ko që e ke braktisë në mazët pa dia, dhe t'i kompenzosh, kjo është nga mira, t'i kompenzosh dal nga dal, ato që i kelin nga pa dia. Dhe gjithashtu si kurse përmende, do tëtë të shpeshtosh falin e na fileve, nga se na filet me lena la gjeleola kompenzujnë farzët. Kemi edhe një thirje, salamu alaikum. Allaikum s'ilam rëmë të, të, të luar. Oh. Do ashtë ta me që ishte që jola maherët me vludin. Oh. A, ma bon halal, po po të asetë edhe njerë me komentu, jo si hëgji i respektuun, të të gjema të ju në dhe më larkë sigurisht, në që onë po të një praktikë jetë mirë në fundë kësa johëve, kështë me posë për në lakë për të bejkon, të dita e funit e, e në gushlimeve, dhe na hasë matën me vludin atë ke sishën të të të mështë të rëvlefi jun, tu atë ke në 4-5 fërgjëlarë. Në sitot e e vështirë për mu, e kam qarë, të, alhamdhellat, po do shta, me që është aktuali, do shta nëherë në, me në komentu, pasëm për dëzbekën, që shmur nuk me vëllu, sëvën Allah. Apo në Allah, sëllamu alaikum, më bëjmë. Nën këtu kemi një, kërkjestare portfol për më vjudin dhe padyshim se kjo çështje po bëhet vazhdimisht më aktuale, më aktuale për portfol, po inshallah shkojnë mëran. Do thot këse puna se përkët kompenzimit që u bë pyetje. Pyetja ro ishte a është haram me punun në Afganistan. Nuk duhet me lidh punën me Afganistan, me Kosovë, me Irak e me Xhumerat, por do të sigurisht çfarë bën njerëzit punë. Ku i kontribuon? Kush dëmtohet me atë punë? Kë duhet të sigurohet? Nga se Afganistani skotiçka, si Afganistan që është haram me punon njëri atje. Si shtet, mirë po. Në çuf sort në rrethona të tjera të zakonshme, problematike apo ka një lë të citate pasqaruar, apo ka ka dëmtim në situatë caktuar të muslimanëve këtu mërd, e atëre mund vihet pyetja, a kanë punu punu punu më punuar atje apo nuk kanë më punuar atje këtu mërd. Andaj dua të them që të mos i lidhim na punë me vend caktuar. Mos i lidhim punë me përveçën caktuar. Por shikojmë se, a thua val, qëfar realizot me këtë, qëfar bëhet me këtë. Ndaj me ndaj se, e, nuk e pas parasjush, nej, se bërdojmë, kemi një thire, selam aleikum. Aleikum, selam. Urna, Allah. A, bon një përti e. Falë, Allah, falë, po të ndëgjojmë. Dhi bon sotit për dhjo që shfar bankit e bonë në Kosovë, a oj le unë shërbakë në bashkë ditë Ramazaj me përgjith, më përgjithë, shkazom e thonë banket me shkullu. Po, ulem, e qartë, shakit dhe qëkja tjetër? Po, e mjë një, selam a e këmë qartë. Ale, aleikum, selam, aleikum, salam, formese për ti. Andaj, mbetëm të këpytja do tëtë për me punu. Thashtë se puna njëri du të me punu, për me punu ato që është halal. Edhe në qëfë se puna ati mund të dëmtej muslimanët, mund të dëm kjo punë djetarët e kanë ndaluar. A në duke pas parasys, situatën që përshvillohet në Afganistan, panë varsisht, do të të euh, analizeve dhe komente dhe qëndrimeve të përgjithshme, por djetarët sat, të kësaj kohë, do të të kanë ndaluar që muslimani të punoj në dëmë të muslimanve. Por duke pas parasys, e në Afganistan njëri u mund të punoj shumë punë dhe punë të ndryshme, atër varsisht nga ndikimi i punës e ti,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 Jam në rajnë e punës, a më në më më rardesin, më të me hek shalën, e mesin e kukët, a më nga përmi shalë? Po, e qartër, pyta. e qartër, e qartër, me, mes, me e rronë mes, mi, kështë po. Pyjtja e radhët që mbetëm atje, do të, të të të këthirit ishte, a është gjyna ishte të kurbanit, do në të tëtë me, me e ushqimet të ndë një kofështetër. Të nuk është gjyna, nuk është gjyna.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 kam mundsin përfituar ai që ka mundësi ma përfituar edhe pse nuk kosh njeri është nga kafshë të tjera nuk ka diçka të keqe apo më fal pa çara pa jo duhet mi pa çara pa të veshën kjo është mendimi më i sakt i dietarëve ngase këmba e gruas është e vret andaj duhet të mbulohet gjat namazit kjo është mendimi më i sakt banketet në ditë të ramazanit kjo është do të thotë uh, kulmi i synimit dhe një një një një shçetësim shumë i madh që nisi musliman e përjetojm kur shojm dikën sasi në pikë të ramazanit organizon bankete dhe e sfidon. Vëllahi, kjo sfid. Kjo është me provoku zotë në gjithësis. Se ti, Allah, e kebo haram, me hongre, me pi, unë jo që i ha dhe pi. Po dhe alkal përdurin Ramazan, e hajt të ashtë i bënë mu që ka mund në shme mbo. Vëllahi, kjo që shtë i bjen. Do të vazhdojmë, kime një thirja. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Por në? Dështë ta një pyqe me bohë. Për baben, e kam qarët e 7 vjeqarë është, po nuk po mundet mu falë për shkak se është të i asmes. Po. Edhe është ti, përgjët dëmë të më të nuk ka fuqë i apsolot, po këpë vundë se nuk po mundet mu falë. Po, po, e qarët. Dhe i tash o falë, dhe me tëmë tëmë prej moshës të rej o falë, po tash... Si që o të në kanë, dhe me tëmë tëmë i të të huqë këjtë së që i ja. Nuk mundet, nësë Pyjtja është e qartë, pyjtja është e qartë, Allah është për bleftë. Mirë, e morëm edhe këtë pyjtja, pyjtja ishte për banketin ditë e Ramazanit, kjo është temë në vetë i që me dëvërtit duhet të flasën për këtë qështje. Dhe unë, ju premëtaj me lene Allah atë azogjel, që një javë, apo dy avë para Ramazanit, me lene Allah të manuar, do të flasë për temën që ka thot feja për banketin, që kurse e bote e këna kena me saru maliën Allahu xhalla wala mranani kohet mjaftushmi kët problem. Nga se po kam frik se me koc shkurt nuk mund të kupto ç'është duhet. Po ju them aty në vallahi që në atë mënyrë bëjnë bankete me alkool e me përzierë bura grasa e me lakurici e me veshje që vallahi është turp me veshje njëri as dyri një muslimane muslimane. Me buar si veprimesh. Me nëse me duhet mendojse dhe jam i bindur se duhet që të më ndo më me njerëz. A thua vallahi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 Të që vë dot ju novë kanë çëniri bjan tu Allah na rujt, mashtrua te gabanë vërtet tani vjen keqe. Hajt këtu do ju çish shtyni. Po me qëllim me bën ti atë publikisht të umburë, të të të kranuç ka po bojën kurkush po bën, vallai kjo të marrë. Kjo është marrë bi Allah xher dela. Po nuk duhet me bë martesën si me kon dek. Mos më u gzu. Jo vallai, kam u gzu, elhamdullah. Fëja namson më gzuja muar këtu të na dmiret. Por jo më shfranuë mu. Mu prish këjt, Allah na rujt. Kemi një thirja, selamu alaikum. Aleikum selam. Dhe ishtë tamë të bëni pëjtje për që kemë fjolla për Afanistan. Pa. E kamë bëgë në Afanistanën e përëm në kanekë, në shkire. A të dëmë dëm sëjë bëhë kurxë atyve? Pa. pa, pa, pa. Kasi tomë. Aleikum selam. Kala shmila. Aleikum selam. Kala shmila. Kala shmila. Pytja e radhës ishte, do të të kumbetim pas banketet e vatje, miram me mes mi shami. Në qovë se grua ja, në situata ku nuk mund të e kshamin, atër lejo që t'i bjen mes mi shamin e saj, nuk ka dhe qëka t'keqe. Lejojt, miram me mes mi shami, në vend që t'i bjen mes kokës, lejojt, nuk, nuk ka dhe qëka t'keqe. Nga se këshut i kam su pejgamberi, sasë so në njësa pej grave që dveprojnë. Ishte, po, pythja ishte, do të të baba i ka gjerështë e 7 vjetë, është falë ma heret dhe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 Le dhe do të fal. A mund të më mu fal ulën çka gjetonat? Kush këndroku leves pak çdo të nsej dhe pak më tepër edhe ngri të parë. Hej mos lidhet peivanit bile. Ulën fal. A mundesh? Mundesh. Falla nuk po më ulën me netun, hej mos më netul. Ani. Shtriju. Shtrit edhe fal ul shtrit. Gjithta këto ndmundshme. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thonë: Salli qa'iman. Falu n këmb, fa in lam tastati' fa qa'idan. Ne qoftë smundesh, falë ulur. Në qëzështë së mund është ullër, atërë, falë e lë gjembë, në këra. Shtëritë, falë e qërëtë ki mundësi, për mos e le, mos e le namazën. Kemi edhe një thyrje. Salamu alaikum. Alikëm, salam. Po, urnë allo? Deshta një komendë vogë rështë të qërështjes kurbanit. Po? Në qenë se nga njëre, po kam shumë polemika me disa shokë që ka më zhëvalë. Po. Në plan rast kurbonit nuk i shekëmash kur gjithësh vetë që është në kurbonë duhet të nuk ke obligues për çdo rosin. Po. Ku ka blasë në orë 8 doni a di? Po. E çfarë? Për namirin e selam ku diet mundsi e kurbonit? Po, po. Po ashtu rastin nënë në Afganistan ndërgjegje për. ë Kam një vërtetë shumë tek krerë të bashlisë islame edhe për një çështë shumë tjetër. Shumë njërët të tëllet nuk ja dojnë të mirë mështët islam, islamu, islam, se komunitetit islamu, se desimit islamu, se nga nësë mm. mas, mas lukëtës të skendaj. Më dojnë që këtanë një një randë, ta bëjnë me të një islamu një kënditë e rejë, që ka startu prejkos, pengamberit, shumë e shumë tjera. Dhe një farëforme basti e islamu në, në një shumë hoqëvarë e mbrunin hirti këtë artezë muë më në interesën që e, të mefështi komente se Islam nuk o shteri se Islam është e parë prej kriimit njëri dhe pse në gullfatni ose pse nuk e jetë një përgjizin e sakë pa mërë për e shqipë që jemi këmë shqipar po e kemi të përqafur një një një një një një nuk duhet të tojmë dhe nuk dhe një një një një një që tojmë se Islam është e Ameri ku ka bazë që është për e mërëj unë kam dyxhuështë edhe një fëtim kam dyxhuështë edhe zotin Sabri Bajgora një misionit të ndryshme i partëpun me heishtin edhe mbrojnë bëto praj pata pa këtu përminte saj përket kurban bërëramit nuk ishe e knarë që me përgjigjën të anës sepse pa. nuk ka bazë kërra nëse kom qëta që të nga të redon edhe që është të punës pa marrë pas qështë puna ësht po në Seriana Tuvatia trem diçka tjetër. Po, po. Është qartë. Që di është të keni dhënë kundër. Allah e shpërblet për rrecën. Allah e shpërblet për misionin dhe besoj që do të jënd diçka të mirë, është i kusht. Inshallah, Zot e shpërfal nenën, famëline shumë. Ëh. Po ishte puna për ëh, neyse, për ato i smut pe Asmus dham përgjigje, për, për, për ta se duhet mu fal çështëto që i ka mundësit ka dhënë pyetën e kaur përmes telefonatës po nuk ka preferuar të lajmërohet por vë ka lënë me shkrim thotë në së ndjeku sa bot kur duhet më e fal a ka kazo falësh kur çuash për gjumit kur do të çel gjumi e fal duhet me insistu me piek, më insistuam për pikë me u munduaj të më u fal njeriu në koha e vet por ndodh nganjhere me me nzon gjumi njerën dhe me ik nganjhere sa bot ndodh këtë edhe pse ka marrë gjithë shkaqet kur ndodh atëre e fal kur do të që ti del djume sikur që na ka preferuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që kur ne u tihnamo për shkak të djumit ka thonë më besum falet atëherë kur i dal djume kemi edhe një telefonat e fundit personte ngase edhe ku është duke skaduar dhe duhet t'japim përgjigjet ato që na kanë ur. Selam aleikum. Si duhet të kadështuar edhe me këtë dhe shpallim të mbyllur mundsinë për të e telefonuar, kemë dhe shëtë që të vërdojmë edhe me të utje nga se me të vërdojmë ishte një not pëtë telefonata dhe më vjenë ketë që u detyruam që ato që jenë Facebook mos të japim përgjit, për nuk, nuk do t'i harojmë, insha Allah, do t'i inkuadrojmë në radhën e tjetër, insha Allah. Ishte ishte një inkuadrimi një shikuasi ta, do të të t'kishte vretin e përgjigjen që e, e, e, e dhash lidhe me kurbanin ku ka argument. E, ne thimi se Mos ekzistimi argument është argument. A ka argument dokun që ëshrat e qurbanit i kavroros pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem? Nuk ka argument. Do të thotë, ëshrat e qurbanit mbetën ëshra. Dhe nuk lejuat tu japim status të posaçëm argument. Në çufsë ne u japim status të posaçëm? duke i konsideruar të shenjtë dhe duhet të varrohen në dhaj. E ju tu japën kafshët e tjera për të ngrën, për shembull, atë ne i kemi veçuar. I kemi veçuar. Për këtë veçim duhet argument. Prandaj, ai që kërkohet me seull argument është ai që thot më i varros. Ju ai që thot mos më varros. Prandaj un nuk jam aq që duhet me seull argument. Për arsyesë se pejgamberi saollam nuk i ka veçuar. Prandaj nëse thuhet se duhet me veçuar, themi do të me seull argument.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 qasë te ka, ka funde ajë që bën të shenjt kurbanë bën thërrja sakrifica në emër të Allahut nga se kjo arrin tek Allahu. Nëse Allahu thotë tek Allahu nuk arrin gjaku dhe mishi kurbanë da jet për juve, juve bënë matse edini që është më e dobishme. Për këtë arsye them që mos ekzistimi i argumentit është argument. Tjetra që tha për punën, jo nuk mund të pajtoj matse, puna është fardh. Puna edhe për kët do të flasëm. Çka thotë Feja për punën? A është fardh apo është fardh edhe këtë kanë përgatitur që flas, të flasë, do të thotë se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 Ai themi kësaj pune sa pun farsë, dhe duhet të shikojmë se puna është farsë a i, po puna e ndershme. Puna e dobishme, jo puna që e, e, e dëmton dikën. Jo puna ççi, për shembull, ai që shkon me vjedh nëpër Evropë atje që shkon me vjedh atje, u vjedh njerëzve. Paratë u hynë në pashtëpi ai, ai punë. Tha të thonë po punoj. Po llodna, sa so rreziku më mamë vjetunë. Ja po nuk thënë se ç'është farsë kjo puna. Andaj themi që puna është farsë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 qase dëmton. Nuk mund është në emër të nevojeve tuaja personale ta dëmtosh dikon tjetër. Nuk mundesh kështu. Nuk mund është në emër të lirisë të, sikur se thonë lirisë të, të, si të shprehurit, tash me me me ofenduke ndonjën. Pse unë jam lirë, me thonë çado? Jo valla. Jo, liria jote përfundon atje ku fillon e dikujt tjetër. Edhe nevoja jote përfundon diku ku fillon e dikujt tjetër. Prandaj nuk duhet që ne në emër të asoj se na ne kem nevojë të tash të bëjmë atë që ne